الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي بالله فلا مضللا ومن يجوذل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك لا أن محمدًا عرضه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حتى تقاتوا ولا تنصروا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يُفْتَهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَحْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ سَعْبَ فَظَنَ عُظِمًا أما بعد فإن أفتق الهاديث كلام الله وخير هذه هجم حمد صلى الله عليه وسلم وشبه الأمور مفتساتها فإن كل مفتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من سلام الله الأنبيل صلى الله عليه İslam şəriəti, İslâm gərdədə anılıyım. Gəlir ki, İslâmların həyatını temsilləsin. Onu gələm, İslâmda terər yoktur. Kimsəki dində terər var, o dindən etməzmatı yoktur. Və ya, onu Allah-uqlar. Və ya, qaqqə terbiə alır. İslâm həmsə əmləkəyirli. O məsələyədən ki, iklan çəşindirib, deməli, onda şəhər var. İtləyiz yoxdur onda. Ona görə, hər bir həyatın, hər bir yenə kürəsində topunu aile həyatı, komşu, komu, cəmiyyət, insanın özünün ari ar məsələlər, hər məsələyə, heç bir din, belə Bu tür məsələyə topuna, bu tür ətilde nə o va u aqobun və qadaghan lid nə o bal o bal lid o bal o bal nə qeydini də qarda həsrə gəlmir lakin əqadınənin Allah bir ətəri tökəndə Allah subhanə 90-dan çox yerdən səbri bizə törsəyindir. Və səbri hər vəzsətli fəlməni üməni əhdiyatı var, də ki, o də təhsilər görəndə və səhər Allah əsələkə təşir və son quran-ı kəlmə səbriyyəni cüzəl əməllerdən Qudur, Yakub aleyhissalânsı. O vahşi Yusuf aleyhissalânsın səyadəşləri ve vahşi əollahları, Yusufi cüye ki, öldürmüşlər. O vahşi zəndilər ki, atasına haber verən, atası akıdı ne dili? O duyurur ki, qəsəlbun cəmiyyidir. Yusuf türəşəl 18. ay. Yəni, sevəl etmək, en gəzəline üçün, en gəzəl əmək, ancaq sevəl Və səbir həqsələ Müsləmanlar, səbirin mənası odur ki, öz nəqsini həqs edirsən, öz nəqsini saxlayırsan, ki həqsə açmasın, Allah-ı haqsələyə girməsin, sözlə, fikirlə, əməllə, səbirin mənası Ona görə ələlər də, iyi ki, səbirin mənalarından da biləyən şikayətli olmamak. Şəhətən müəhkibəni, mən yəşvələ olun, eşvələ və səhəl və səhəl. Övnün, birəkcəyir, o dediy ki, ayənin mənası odur ki, Yafub ələyək Allah-ı Sələməkədən ki, yəni, mən hissəsə şikayət etməcəm, səbəndirsən. Və birəkcəyir, Rəxməqullah və gözəl səbib, o səbə dinin hər bir məqamında var, hər bir məsələsində din təbirə elmidir. Bak, eyyubəl-i qalama Allah s.ə.vəl etdir, lakin təbir hansə mələni görə təbirli olduğunu görək. Ocaq Allah s.ə.vələlər verələr, insanı teklə o təbir etdir. Allah s.ə.vələr ki, innə vəcədnə musabira biz onu təbir edənlərəndən gördüyü. S.ə.vələr 4 ayə və təbirin növləri, s.ə.vələrəm Və əsasın növrlərindən də dəzləri dəkəyib buyurur, rahimunullah. Və deyir ki, səhvr növrlərindən Allah'a ifaətlə səbil edəməyik. Və həmçinin günahlara səbil etməyik, qaqsini səbil etməyik. Allah'ın fəhvədə məsələrdən qədəqən edək. Olarla əzrünü səhv edirsən, qoruysa əzr edək. Və həmçinin üçüncü səhvr növrlərindən də bilir oğlu Yəni məsələn, təvəkkül səbili ilə mədəni tələb etməkdə səbili ilə tamamların əxste qulmaq var. Səbili Və sar, sən xəwab ilə məsləmləyirsən. Həmçinin günahlar da çoxdur. Nəxti də bir şey eləyir. Qənaxta gəlir. Nəxil axırın Və fəul da var. Və həmçinin də Allahdan gələn qalallara bu çox zaman olur. Allah nəxilə Dələy, Her, herkese yaxıl olur, püs de olur. Allah səhədə bu günün tanışın, müəyyən ümətləmiş insanları. Ve min təmiyyə rəhəməhullah buyurur. Allah səhədə 90-dən sonra gerizləyə bu serdik, bize gəlilir, təbsiyyəliyik. Barak namazla gəlilir Allah səhədə buyur ki, və səhədə bi namazla və səhədə Allahın kömək isələ, Allah səhədə Və qəra səhədə bu şəhədə Tanışının Allah səhə İlimle mümkündür ancak tebliğle veyahut dinin nefesoğlu Allah ki ወçarmin on ayetə ayma yəhun lə əmrina ləma xabəru və kanu bi ayatina yəqirun səyəsulə indən səhəm həmçinin səbə ihtiyas va suzan elmi tələb edə biləmir də ma'lumun səlavə qaviyan məbəyru elmi öyrənir elmi oxuyur çünki elmi onu onu məlumat Allah'tan korkunu satmaktır. Və ölemi aslarmaktır. Və onu öyrənmək və öğretmək sebegədir. Və onu daima müzakirəməmək, Allah'ın şirətməyi təsbih edəməkdir. Onunla ey Allah Tanrıqa, onunla Allah ibadət onunla. Onunla Allah ibadət onlara onunla Allah təlifləmək. Allah, Allah sanata o elindən insanları kaldıraq, və imamlar edə və həkcə müsəlmanlar elmini axtarmaq və elmi tələb etməyi cihad adlandırır şəbə. Və cihadlar dedi bilirik ki, qənaət niyyəti ilə. Allah qədbə fikri əxir surətində deyir: "Və la haqqur əxlaqta". səndən sonra buyurub ki, Allah andısa bilər nə isə. Amma bir Allahdan başqa heçsiz and etməməli və heç nə Əli Allah qahrı əklər anı ki onu rücu və axı. İnsan ələbə tutdu. Ki səvaqı qərar dedi. Yəni ucdulmaqla deyil, mənaxtaya çəkməyə deyil. Və tayr digənə o olar ki iman gətirənlər, van müsalihər və yaxşılar, salihlərin, yaxşılıqlarla gələnlər, xeyr əməllər və təvazü biləqti biblənə toxşeyə, həqiqət toxşeyədə və təvaqqo surr səbr. Səbrə kitabına toxşeyənlər. Əli ibn Əbban rəziyallahu anhu buyurur: "Turan evet, xətanın qanunudur." Tərcümə şerhə bir ki, təsəddə baş Əgər baş qılqayı baş olmasa, deməli təsəddə olmurlar, sağ olmas. Görsəniz, imanda nədir Və onun görə sonra sesin kaldı ve dəyir ki, rədiyəlləri məlum, dəyir ki ki, səbiri yoksa o mənəzə ki, yani imanı çamil dəyir. Niyətlə şəriyətlə belə etsəri, belə başa qəşməyələsi, yani çamil dəyir. Ona görə Məhsələm və Allah səlməni səbirə edir. Allah səlməni səbirə edir ki, yâi vəllədini ananun, ey imancasınlar, isbu vəfədir və rəbitu və tabullah. Allahun tuklevoda, reftariki cizəyə, Allah paqara imanı ilə, səbəb olmaq tələb edir ki, bu ayədə nə çatmaq, iki nəcat tapaşır. Hər Allah qorxara, hər kün Allahın adına and edib ki, əməldir ibadət, təbii ibadətlə gətirir. O buyurur ki, "Saadulhu waqamira liibadatih, liibadatih." Maryam surəsində oxunmuş bu ayədən ki, baxara ibadet, Allah pağır buyurur ki, "Vamul ammetə Əhl-i beyti və namazı, əmri və səhvəli əfqullar edərə, Ətləni suresi və həmçinin dəlavə də təbəfəliyə, kətinliklərə və kətinliklərə və kətinliklərə olmalıdır. İmtihan dələdir, imtihan Allah sanatələrə, hər kəsibir üçün imtihanı çəkilir, yaxşıdan, kisliynə, onun görə mümin imtihanı çəkilir. O, nə diyor ki, insan iman getirdikə də qalan, ona iş olmacaq, və sinə Allah tam əsib Və əvvəli, əvazı, əgər qeyirləmən sən imfanı çəkirsə, budur ki, qiyməti şükür etmir. Əgər şərlə imfanı çəkirsə, qiyməti təbəl etmir. Onu görə mühsələm əsəlullah, şər olmalıdır, qişid olmalıdır. Ebni qeyn-ı Rəhəməullah buyurur, bir kişi şafirdə ya əvvəl Allah, hansı əhsəldir? O kişi ki, onun yaxsılığı olur, qiymət Allah-u sələtlələ, qiymət, verir, qiymət verir, Yoksa o kişi ki, ona dəvar gəlir, dəvar gəlir, əstəbirlər, hansı əstərdir. Şafir-i Rahimunullah deyil ki, olabilməz ki, xeyr davadan sonra dəvarsız gəlir. Dava gəlir, sonra xeyr gəlir. Bax, Peygamberlərə, Nuhə, İbrahimə, haməsəl onlar xeyr gəlmək. Bax, onlar dəvar gəlir, sonra xeyr gəlir. Allah səbər etdilər, Allah səbər Allah səbər onlara onları xeyr gəlir. Və dəvarsız xeyr gəlmək və adam yoxdur ki, yəni, ağzı olmaz ona. O, olmalıdır. Həmçin, mühsələm Əsəm Allah, Peygamber s.ə.qəm buyurub ki, ünləslər, səbirin tədiləti növcə için böyürdür və səbir etməkdə böyür də xeyr var. Allah Peygamber s.ə.qəm buyurub, nə qəribə düməmin həyatı, əgər onu yaxsır olanda, onu şükür edəz və onun üçün xeyr olur. Dəyir ki, bir bəla olanda onu səbir Edir, onun şey olur, bir değil. və onun üçün şəhər olur, bu sürü mülaləti deyil. Və əmçinin, eğer kəhs kürəsin olsa, Müsəl-i e, söhbəti ki verirsen, orada səhəri aynətə dəniyə tutmuşdur və səhəri məsələsi. Hətta Peygamber sələlərəsən, bir gün qənivəti böləndə biri narasılıdır deyil. Və sahəbələrdən bir gəlirdik ki, yarıs da biri O işləni Peygamber sələlərəsən, hətta səhəri səhəri görünür. Qətə bir qalaq üçün ki, Allah-u S.ə.Rəhm etsin, Allah-u S.ə.Rəhm etsin, Allah-u S.ə.Baxışlasın, məndən də çox əlkiyyət görmüşdür və səbir edirdi. Bu xarimus mülva edir ki, ən sizin təbiriyyət fədilətlərinə məsələn sən olaq, Ayşı S.ə.Rədə buyurur ki, dinhamdər qalınlar sənəm buyurur, kim qızınla, əgər ki, çəkin necəsə, bir dəla cəsə qızınla Allah-u S.ə.Rədə onu denə təvazülədir. Tibi divan idi. Kəşi havani gülüş taniq idi. Hansə ki, quranlar xalsan buyurub kim əlinindən bir şey görsə ans istəməyən mükəmməl məsələni görsə əlinə ona təbii hesab etsin. Çünki kim təvaqutu bölsə, kim təvaqutu bölsə onun ölümü təqdiriyyət ölümünədir. Müslim rəvi. Onu görə vaxtları mədə Onu görə alminalar buyurdular imanı yaradır. Bəcələ səvri rəhimullah, yəni səvri ki səbir, səbirlə bilmək üçün lazım üç şey var, səndə yoxdur. Əgər yox, yox. e, üç şey varsa, deməli təxsərəmliksən, deməli birinci, öz ağrıları, başqalarına danışma. İkinci, öz müsibətlə baş danışma. Və üçüncə də özünü təlifləyir mi, razı olma. Biz o bozməcəyir ki, heç istimə, deyə həkimə, Və yaxın adamlar məhdələt deyirlərək var ki, səbəb burda danışma, ağır məndələrlə və ya özü xərəkəmin və s. Bular da xərəkətlərin hərəkətləridir. Səbii ki, bu şey olmasa, sən səbirlərinin tə xalini dursan. Ona görə məsələn, insanlar, bu mövcud böyülü idi? Qanışıqsa, çoxlu vaxt yaparız. Olaq ki, qulası budur ki, sülsən imtana çəkili təkinlədir insanlardan. Gözələn, və fəhqlər nəsədiyir, nəsəyliyə bilər? Seberi, sevilə ol. İnsan, dində gələr, nəsəkibələr, təhdir olmalıdır. Qalakın seberi, inşəə Allah səbhirdən. Amma şunlar dəyilir, ulan, inşəə Allah sizə olan əldəyirər. Bu dünyada və o vərdinə rahat olma. Allah səhər herşey əkilir, herşey əzləyir, öküyan əkilə var. Əgər dəbədə Allah, masaların inşələ bir ki, əldəyər, ona gələsən arhanın ol. Ona gələ nəhzət olursa, səbər etsən inşəəllə olma səbərlər. Ona gələl, səbərlər, bax saydılarına səbirləyiniz, səbərləcə olmalıdır. Yəni, çox təhsib ki, yani gire, o bələk, Piyamlər kalsın yolunu tutuluğa yövə əziyyət verilərsen, verilsin sənə. Piyamlər kalsın buyur ki, v əməlləni ilə bir ki, közü əlində tutmaq kim olacaq? Çətin! Dolayısıyla fəyandar sanatıdır o vaxtı dini əməlləyənlər əldi kişinin tavabını dəkəncəyik. Fəyandar sanatıdır ki, yaraşırlar, soruşlar, yaraşırlar o vaxtın kişilərini, yaraşır, indikini gəlir, indikini tavabı ləyəyək. Ona görə, əziyyə, əziyyətə görə görə səbəl edən savun qazanı inşə Allah. Çox təəssüf olur vələ görsən sünni əməlli ilə təhdir olunur və xayir. Çarşıqlar öz ailələrində vaxt edilər, ondan yaxşıydır. Mescəl ailə qalqımlar qorur dində varlığından o ya iqlattır. Elə də verir, qalqımlar yani, e, qeydindən qanışmaq var yaxşıdır. Məkdəblərdən və sonra mağdurlərdən və xayir. O dağın yaxşıq olardır. Lakin dindərdə qanışmaq, dində arələ salmaq, bu nevəyəm, nəsin Bir qədər səhsəbli faydalanırlar, Məhsələm səhəm Allah, səbəb nəşəlik, faççı təşkidir. Faççı təşkidir, çox xəttəliklərdən müanidir, yəni, şifar qoruyur, qoymuş xəttəliklərdən səbəbdir həmçinin tələsməyi qoymuş, həni, keşmançılığı çox ikməyə, həmçinin qədərləməyə, həminin qoxmağından səhəm oqaqdır. Həmçinin faydalanırlar, Məhsələm səh İmanı şəminleştirir, ve İslamı gözəlləştirir. Ve həmçinin Allah, Allahın məhbeti, aklı, ve cənnət vermişlerdir, sev insan. Həmçinin sənəmə ozə olur. Allah-u səhərələrləndədir. Allah-u səhərə daha yakınlaşırsan. Həmçinin kişinin üsətlərləndir. Həmçinin Allah-u səhərələrləndir. Ve tələkətə qədəlməkdir. Ona gələk təbirləyiz, qalış təbirlə Və, nəhfir olma gələr. Və, olur, həmələlər səfililər çəkir. Onu yərək, kim səbir etmən inşallah Allah, ona elfin də görəcəyik. O, bəzi, Allah səsələm tələ qıyır ki, xatırlə, ki, xatırləm əməl minnəl fayda edələni. Aqūl həyətə və əstəqfirəllələni və ləkum və ləqsəni bəsməni minnə küləndəm, əstəqfirəlləni Məfhumat və hər olma. Onlar dəstəvasa Amam, yəni, bələ şeylərə inanmam. Tək saatte, onlarda düzgətlə mesaj olurlar. Büyün nə ne sabah, nəsə gündür, yetinə də başqa şəhəri düşündür. Və səələ, inanma. İnanma bələ şeylərə. Şeytanın bələbələrə inanma, hem de iddiaqsı qalışır. Heç kez bir şəfəyəm vəz. Oğlanlar, qızlar, bəxtə, mehlasa, zəfariyə. Bura vaxt olunur ki, ödəy vadələ. Allah Subhanahu tээ faydalarını. Bir də başla bu, bu oxlan mənaqətə fikr ver, maşınları saxlamaqla yer tapma, ağıllı saxlama. Və ümumiyyətlə əxlaq və xatırlar hamısına fikr önəmlidir. Dümənin səhəməndir. Qəbalola və itabi يا ايها المداعى لكم تليكوم في الله اكبر الله